Tak začneme kdo, kdo z vás nepraktikoval nikdy meditaci na dech nebo nezná vůbec meditaci na dech? Všichni jo? máte zkušenost a předpokládám, že jste se učili meditaci na dech podle tak, jak se to učí v Tajsku a v Burmě. Podle tervádové metody. Hm? To znamená pozornost na nádech a výdech. Jo? Je to tak? Ano. Tak ta meditace, meditace na dech se nazývá. Ana pana saty nebo Ana smrti. Ana je technický termín na nádech a výdech. Ana je nádech a pana je výdech. A vůči v nádechu a výdechu existuje to, čemu se říká smrti nebo sati. Sati v angličtině se překládá jako mindfulness, což do češtiny přeložit nemůžeme. Zkuste přeložit mindfulness. Musíme vymyslet nějaké slovo, které by to vystihovalo. Mindfulness je dobrý překlad, ale taky není perfektní překlad. První musíme zjistit, co znamená saty nebo smrty. Podal, podal, Honzo. Ještě někdo přichází, ale zatím jsme neřekli nic důležitýho. Jo? Takže nic jste nezmeškali. Vždycky na začátku budeme povídat všeobecně. Tak meditaci, kterou eh, tady budeme provozovat, se jmenuje Ána Pána Saty, nebo Ána Pána Smrti. Hm? a znamená nádech a výdech. Někdy Apána tež třeba ve Vinaji, kdo studuje vada může znamenat i nádech, to není důležité. Nádech a výdech, výdech a nádech co přijde první, co je drýf, jestli vajíčko a, nebo slepice. Hm? Nakonec na tom tolik nezáleží. A vůči tomuto pohybu, jak je vysvětleno dále, je to vlastně pohyb nahoru a dolu. Hm? Pro ty, kteří studují ayurvedu nebo čínskou medicínu, je to vlastně pohyb hm? teplé a studené energie v těle. Hm? Pohyb ohně a vody. Hm? A tento pohyb ohně a vody se v těle propojuje. Hm? A to je tež vlastně proces dýchání, pohyb ohně a vody se propojuje v těle. A tělo a vědomí je vlastně jedna veličina. Ačkoliv nejsou stejné, nemůžou být úplně rozdílné. Kdyby byly úplně rozdílné, tak se nespojují. To, co se spojuje, to je základ buddhistické logiky, nemůže být ani stejné, ani rozdílné. Jestli něco je stejné, nemůže se to spojit. Jestli je něco rozdílné, nemůže se to tež spojit. Protože nic není ani stejné, ani rozdílné. Proto všechny věci, jak už jsem se zmínil včera, jsou v podstatě jinak, než se nám zdají. Tento stav jinosti, než se zdá, je tež základním objektem meditace v tradici yoga což je nedualistická tradice meditace. Teď, co znamená sati? Co znamená smrty? Doslova to znamená, Že paměť hm? smrti v sanskritu sati vpáli, znamená paměť. Teď, jestliže mluvíme o paměti, mluvíme o něčem, co si pamatujeme, co se stalo, hm? a my si to připomínáme. Je to tak? Hm? No ale v angličtině se překládá sati smrty jako mindfulness, což znamená, že si vlastně připomínáme, ale připomínáme si nejenom něco, co už se stalo, ale připomínáme si to, co se právě teď děje. Hm? Proto se to překládá jako Mindfulness nejlepší asi český překlad, který na to najdeme, by byla vydělá pozornost. Hm? Ovšem v sanskritu to dělá trochu problém, protože pozornost tež překládáme jako attention, nebo lead. Uvědomování si něčeho, aby nastal jakýkoliv mentální proces, musíme nejprve si něco uvědomit. To znamená, že vědomně přikládáme vědomí na objekt. Ať už je to jakýkoliv objekt, to je pozornost. Že přikládáme vědomí na objekt. No ale saty je, že přikládáme vědomí na objekt ve stavu bělosti. Ve stavu bělosti stav bělosti už implikuje stav koncentrace. Ale ta koncentrace není jednobodová koncentrace, to je důležité si uvědomit. To je rozdíl mezi saty a koncentrací. Koncentrace je na jeden bod, na jeden objekt, který vlastně díky vdělé pozornosti na ten objekt pak my se nevěnujeme druhému objektu. Saty. neboli mindfulness, je, že přesto, že se koncentrujeme na objekt pozornosti, my jsme si vědomí všeho, co se kolem děje. To znamená, že když praktikujeme, můžeme přiložit saty jako uvědomování, když praktikujeme uvědomování, my jsme si vědomí procesu dechu, jak je vysvětleno později zde v textu, toho pohybu nahoru a dolů, dolů a nahoru, kdy se mísí element ohně a element vody, kdy se mísí teplo a mísí se chlad, když se nadechujeme, co se děje? Pocitujeme chlad, když vydechujeme, pocitujeme teplo. Je to tak? Teplo a chlad se mísí. Elementy se mísí. Protože Se nemůžou být ani stejné, nemůžou být ani odličné. Kdyby byly stejné a odličné, no tak se nic nemůže míchat. Toto se míchá nemůže být ani stejné, ani odličné. No a teď, jestliže praktikujeme meditaci na dech, či dělou pozornost na dech, my jsme si vědomí dechu, ale zároveň jsme si vědomí i všeho, okolního, co se vlastně při tom nádechu a výdechu děje. To je vdělá pozornost. A to má co společného jak s pozorností na tělo, tak i s pozorností na vědomí, které je vlastně základem toho, jak tělo vnímáme. My tělo vnímáme vlastně podle toho, jak k němu přikládáme vědomí. To je důležité, aby jsme pochopili tuto meditaci. Hm? Čili eh, vydělá pozornost je, teď třeba já mluvím, hm? je to tak? Přestože mluvím, můžete si být plně vědomí toho, kde sedíte, co je venku i kdo je soused. Jestliže praktikujeme jednobodobost mysli, tak ty věmy toho všeho můžou jít úplně do pozadí. Ale teď já mluvím, ale ten věm toho, že tady sedím a že vás vidím a i jsem si vědom, co děláte, aniž bych na to nějak Vědomně dával pozornost, přesto vím, kdo tady sedí, jak tady sedí. Jako zrcadlo moje vědomí odráží i všechny věci, co se tady dějí, jaký šaty lidi mají, jaký vlasy jako podobu mají. Všechno můžu vidět, ale nepřikládám tomu vědomně vědomí, je to tak? Hm? A vědomí zůstává u toho, co dělám. Teď mluvím. Hm? No tak. Ty jevy, které se kolem mě dějí, mě nerozptylují. A tomu se říká, dělá pozornost. Tomu se říká mindfulness. Hm? Proto, že si to upamatovávám i vlastně můj věm těch věcí je jasný. My si jenom pamatujeme ty objekty, které vnímáme jasně. A to, aby jsme něco jasně vnímali, pozor, právě potřebujeme saty. Jestliže nemáme saty, no tak my tu věc, co děláme, jasně nevnímáme. Hm? Pozornost na dech je pozornost, při které jasně vnímáme dech, ale přesto, protože jsme bdělí, i jasně vnímáme, co se děje, aby jsme mohli dýchat. To je vlastně význam tohoto vysvětlení, které tady máme. A všechno, co se děje, abychom to pochopili, se děje díky míšení. Ty se věci nemísí, tak se nic neděje. Hm? Věci se musí mísit, aby se něco dělo. Musí být pohyb, aby se něco dělo. Hm? Čili. Eh, meditace na dech je tedy dělá pozornost na proces dýchání, což je eh, míšení pohybu nahoru a dolu. Jestliže tento pohyb vnímáme s jasností, praktikujeme. Bdělou pozornost na nádech a výdech. Jednoduchá věc. Teď na rozdíl od meditace na dech, kterou jsme většina z nás učili. Já jsem provozoval zouhá léta. Zde aby jsme na něco meditovali, musí se to stát objektem. To je základ. Je samozřejmě též meditace bez pozornosti na objekt, ale aby jsme se dostali k této meditaci, nejprve musíme jasně vnímat to, co objekt je. Jestliže nevnímáme jasně to, co objekt je, jak můžeme vnímat jasně to, co objekt není. No a skutečnost, opravdová skutečnost, vlastně není skutečný objekt, který můžeme uchopit. To je důležitá věc. této skutečnosti se v buddhismu říká nirvána. Nirvana je skutečnost, která se nedá uchytit. Ale jelikož nirvana, o tom budeme mluvit večer, je něco, nirvana, nemůžeme pochopit nirvanu, pokud nechápeme opak nirvány, což je samsára. Samsára znamená fakt nestálosti. Protože je fakt nestálosti, což je pro vydělou pozornost fakt. Strasti strast pochází z nestálosti, protože my se chceme nestálosti chytit, máme strast. Chytání nestálosti je strast. A ten, kdo chytá nestálost, nemůže být žádné já. Proto tato strast žádnému já nepatří. To je základ buddhismu. Kdyby ten, co se chytá nestálosti, někomu patřil, nějakému pevnému základu, který se nemění, no tak... Vysvobození ze strasti nestálosti by byla nemožnost. Přístup buddhistický je právě, že ten, kdo se chytá strasti, chytá nestálosti jako něčeho, co existuje. Existovat znamená se neměnit. Indické filozofii. Když někdo se chytá toho, co se mění, snaží se to držet, no tak vystane pojem, že existuje já, jáství. Hm? O tom budeme mluvit, tento pojem jáství vlastně pochází z vědomí samotného. protože nechápeme vědomí, bereme jáství jako něco skutečně existujícího. To jsou základy buddhismu, aby jsme pochopili tu meditaci. Měli bychom mít ty základy. Večer budu o tom mluvit. Vlastně meditace yogačáry má pět stupňů, první stupeně pochopení základu. Což se mu se říká dž, to znamená, že držíme základ, držíme adhára. Jestliže nedržíme základ, vlastně nemáme možnost pochopit, hm? o co nám jde. Samozřejmě to můžeme pochopit zase jiným způsobem. z hlediska jogačámi, všechno, co na skutečnost nadsazujeme, jsou vlastně jenom jména. Čili to neznamená, že ostatní pochopení meditace je špatné nebo není zásadní, no ale všechno, co se dá pochopit, my pochopíme na základě jmén konceptu. No teď otázka je, jaký koncept my použijeme k tomu, aby jsme pochopili to, co je nad konceptem. No a budistické pochopení toho, co je nad konceptem, je založené na zkušenosti nestálosti. Zkušenost nestálosti je zkušenost světa. Zkušenost světa je založená na zkušenosti těla. Na základě těla poznáváme počitky, na základě počitku poznáváme samsaharické vědomí, na základě samsaharického vědomí poznáváme svět jako něco, co skutečně je. No, ale aby jsme to poznali jako něco, je, musíme tomu dát jméno, musíme tomu dát koncept. To je základ pochopení yogačáry. Cíli, jak jsme se zmínili, pochopení jednání podle jogy, Podle jaké jogy V buddhistickém konceptu. Ale všechny koncepty jsou na realitu nasazené. Realita nemá koncepty. my nadsazujeme koncepty na reality. Uvědomění tohoto procesu je yogačára. No a teď zpět k dechu. Aby jsme pochopili, o co se jedná, musíme nějak spojit teorii s praxí. My chápeme dech, ale chápeme dech ne v pouze v této tradici, pouze jako pohyb nahoru a dolů. My chápeme dech tež ve čtyřech fázích tohoto pohybu. Jestliže jste se učili meditaci na dech na relance nebo v Burmě nebo v Tajsku, je meditace nadech dána pouze pohybem nahoru a dolů. Nádech výdech, nádech výdech. A toto se děje mezi nádechem a výdechem. Jestliže se zeptáte učitele v této tradici, no tak vám řekne na to, co se děje mezi tím, netřeba dávat pozornost, no a ne, nestane se to objektem, aby se něco stalo. Objektem musíme tomu dát pozornost, jinak se to skutečným objektem nestane, na který můžeme pověsit mysl. V sanskritu doslova objekt znamená něco na co můžeme, alambana, na co můžeme pověsit mysl. Na to, co mysl nemůžeme doslova pověsit, to nemůže být Dáno definicí jako objektem. Proto máme meditaci na základě objektu. To jsou meditace, které se obzvláště provozují v pervádou, meditací a tak dále. Ale v podstatě ty meditace na objekt mají za účel poznat to, co Vlastně se nedá chytit jako objekt. A to je ta nejvyšší realita, těžší nazveme jako milovaná, nebo nazveme jako takovost. Někteří z nás se možná učili Zen. V Zenové tradici máme cestu graduální, postupnou na základě objektu, no a cesta postupná na základě objektu, ale nesmí být v protikladu v, s cestou náhlou, cestou bez objektu, no a to je přímá cesta. K probuzení vedou dvě cesty, to je základ pochopení nedualistické meditace, graduální cesta, a přímá cesta. Ti z vás, se učili Zen, je hm? tady někdo, kdo se učil Zen? Ty si dělá. V Zenové tradici asi všichni znají nevím, knihu 6. patriarcha Chuinenga. Hm? Ten získal uznání jakožto šestý patriarch od pátého patriarcha tím, že ukázal nejasněji své pochopení praxe. V tom klášteru, kde se učil, v klášteru pátého patriarcha, byl jeho nejbližší žák, kterého každého, každý považoval v za svého následníka. Shen Shiu se jmenoval, ale to není důležité. Ten byl představitelem postupné cesty, aby své pochopení praxe, učitel je požadoval, aby své pochopení praxe napsali ve verši. Tak napsal, že Tělo je strom body, vědomí je zrcadlo, které má držák na držadle, na podpore. A cesta je, že musíme leštit toto zrcadlo, aby se na něm neusadil prach. To je správná věc, o tom není žádný, žádná pochybnost. To je správná praxe z yogi. který údajně neuměl psát, ale by neuměl psát, nemohl by napsat komentár ke diamantové sutre, ale jelikož pracoval v kuchyni a každý ho považoval za brpce, tak požádal svého kolegu, aby napsal vedle jeho verš a napsal, že strom osvícení, že žádný osvícení nepotřebuje strom a zrcadlo nepotřebuje podporu. Pen Lai v původním stavu, což je spoj Zenu vlastně se taoistickou tradicí, v původním stavu nic, co by se dalo chytit, nikdy neexistovalo a kam by se měl ten prach tedy usazovat. Hm? Bodhi Penhu Shun Ching Ming Yi Wu Tai Bodhi Penhu Shun Bodhi Penhu Shun Ching Samozřejmě patriarch věděl, že přímo poznal to, co poznat treba. No a v noci ho pozval a predal mu Patriarcha a řekl mu okamžitě zmiz, abyš do uhýhle <laughs> Čili to neznamená, že jedna tradice není spojená s druhou tradicí, aby jsme pochopili, jak ty dvě tradice jsou spojeny, no to potřebujeme právě yoga-čáru. Yoga-čára spojuje meditaci na objekt s meditací bez objektu. Protože jak to spojuje? Protože mysl původně není nic jiného než takovost. No a teď Vlastně se to učíme na základě dechu a ten dech, objekt dechu, tedy místo dvou objektů máme čtyři objekty. Nádech, výdech, tam je, ale po nádechu je perioda, se tady se říká interim, to znamená mezi dech a po výdechu je perioda, které se říká Mezidech. V tradici jogy, Yoga jogačara navazuje na tradici jogi, což v tibetském buddhismu, někteří z nás se možná učili tibetský buddhismus, tibetský buddhismus vlastně převzal veškeré elementy jogy, klasické jogi, tak, jak se učí. Patanjali Yoga Sutras a tak dále, ale s nadstavbou buddhismu. No a ta tradice jogy se v Tibetu, jelikož v Tibetu byli izolovaný, tak se udržela ještě líp než v Indii. A meditace na dech je samozřejmě stejně tak. V ve všech vlastně tradicích jogy i v buddhismu je ten snad nejdůležitější tradice. Buddha, jestliže pro ty z nás, který čtou Ágamy, tam máme dokonce překlad Majimanikáya v první části. Hm? Jednou snad může překlad dalších částí, já nevím, jestli na tom pracuju. No a Madžima je jenom malá část buddhistického písma žáků. Samyuta Nikája je spojených sutrách. Máme Sūtru, kdy Ananda se ptá Budhy, když chce jít do ústraní, protože celý den musí mluvit a učit, tak chce jít do ústraní, aby si odpočinul. No a Ananda se optá, jestliže se laici, kteří na něj čekají, budou ptát, jakou meditaci provozuje, a vím, jim řekl, že provozuje Anapána Saty. No a Anapána Saty sutra tvrdí, že meditace na dech je ta nejlepší meditace pro začátečníky, pro pokročilé i pro probuzené. Protože umožňuje okamžitě, v každém okamžiku vlastně, pochopit realitu. Realita je realita těla a vědomí, jinou realitu nemáme. A tu realitu chápeme zkresleně. Proto jsme ve stavu strasti, protože tuto realitu těla a vědomí my chápeme zkresleně. Ona není tak, jak se nám zdá. proto svět není tež tak, jak se nám zdá. Protože realita těla a vědomí není tak, jak se nám zdá. Čili my, z hlediska budismu, z hlediska jogy, my žijeme ve stavu zdání, ve stavu snu. No a probuzení je probuzení z tohoto stavu snu, ve kterém se nám zdají věci, které tam vůbec nejsou. To je základ, toto pochopení je základ adhára yogačávy. My od samého počátku žijeme ve stavu zdání věcí, které tam vůbec nejsou. A meditace je na to, aby jsme si tento stav věcí, které tam nejsou, začínali uvědomovat. No, a uvědomujeme si to na základě dechu. Abychom si to uvědomili, kromě nádechu a výdechu, si začínáme uvědomovat tu periodu, která se říká v Kumbaka. Máme vnitřní Kumbaka a vnější Kumbaka, Antara Kumbaka, bahya Kumbaka. Jestliže se nadechneme, tak. Kumba znamená džbán, tak ten džbán, který je brycho. V textu se to říká daustalian, to je velký prostor. A to, že jsme si vědomí nádechu a výdechu, je na základě tohoto velkého prostoru v bryše a v dýchací trubici, která nám umožňuje, že jsme si vědomí nádechu a výdechu. protože ten pohyb nahoru a dolů se, proto jsme se učili ráno spojovat to velký oběh s malým oběhem, aby jsme si byli vědomí, jak oba na sebe navazují, že se jedná vlastně o jeden pohyb. No a teď ten, ta mezi perioda, mezi nádechem a výdechem, je perioda, ve které vlastně ten, ten velký prostor jde do pozadí a my začínáme vnímat jemný prostor v těle. zkuste ne násilím, ale přirozeně zastavit dech. A budete si vědomi, že vlastně ten pohyb v těle neprestaví. Pohyb v těle stále existuje. Vnímání těla je vnímání pohybu. Soustřeďte se na tep. Tep existuje v každém místě na těle. Jestliže máte dobrou koncentraci, jestliže se koncentrujete na špičku prstu, můžete cítit pohyb tep. V libovolné části těla určitě je pohyb, určitě je tep, protože jeme. v medicíně, vlastně tento tep závisí na horním prostou, to jsou plíce a srdce. Hm? Plíce a srdce jsou na sebe napojení, vlastně nerozli. mechanismus, bez tohoto spojení my nemůžeme žít, protože spojujeme mechanismus srdce a mechanismus plic, proto žijeme. Jestliže nespojujeme mechanismus, v našem těle se nespojuje mechanismus plic a mechanismus srdce, kde se nacházíme, to pozdáme všichni. <laughs> hm? Čili v tom mezi dechu nastává jemný pohyb, který je vázán. Na jemný prostor v těle. Tomuto jemnému prostoru v těle se říká v textu Volma Kupa, což znamená doslova studny v těle. Krásný výraz studny v těle. Kde máme studny v těle? Póry v kůži. Z hlediska vědeckého výzkumu znamená to mezibuněční prostor. My žijeme na základě mezibuněčného prostoru. Tam se též spojuje funkce plic a funkce srdce. z hlediska budismu, vše, co můžeme vnímat, můžeme vnímat jenom, jako vnímat znamená rozlišovat, my můžeme jenom rozlišovat na základě prostoru. Kde není prostor, my nemůžeme nic rozlišit. To je důležité poznávání. Kde není prostor, nic se nedá rozlišit. A my rozlišujeme hrubý pohyb v těle na základě velkého prostoru. My rozlišujeme jemný pohyb v těle na základě jemného pohybu jemný pohyb existuje v každé části těla. Kdyby no tak my nežijeme, protože funkce srdce a funkce plic se nemůže spojit. Jak se spojí z hlediska čínské medicíny, například plíce, je jank orgán, aktivní orgán, ale je sídlem po. to je pasivního ducha. Aktivní orgán musí mít pasivní duch, aby se mohl spojovat. Podobně pro jiné orgány. To je náhled, z čínské medicíny. Všechno musí být spojené na základě jing a e yang. Proto se budeme učit yi ting, ting abychom jsme to poznali na vlastním těle. No a teď pozornosti na tento jemný dech, na jemný prostor, my se dostáváme vlastně do jemného vědomí, protože jedině jemné vědomí může poznat jemný objekt. Hrubé vědomí žádný jemný objekt nepozná. A ta bioenergie, která nám umožňuje, že tady jsme, je jemný objekt. Ale bez bioenergie nic neexistuje. Ani stromy, ani tady jsme v ekologickém centru díky úsilí, tady Honzi a druhý. Hm? Stejně tak, jako v našem těle, aby stromy, příroda, ptáci žili, musí v nich kolovat bioenergie. Hm? Bioenergie je život. To je se říká qi, nebo prána. Dech je hruba i jemná forma prány. Spojuje jemné i hrubé. Proto později budeme vidět. Tento text patří yoga tradice. tradici. Abychom pochopili, že my nadsazujeme jména, koncepty na realitu, proto dává tento text plnou jména pro jeden proces, proces dechu. Proces dechu je proces větru. Kdyby nebyl element větru, no tak ten, ta bioenergie by nemohla v těle kolovat. Prána je jak uvnitř, tak i venku. A umožňuje, že všechno koluje na základě elementu větru. Element větru je vibrace. Je tlak. Kde je tlak, tam musíte přijít Uvolnění. Tlak, uvolnění, vibrace. No a tlak, uvolnění je přímý počitek dechu. Jestliže sledujeme pouze hrubý dech, nádech, výdech, no tak toho procesu tlaku a uvolnění si nebudeme plně vědomí. Jestliže ale pozorujeme ten mezidech, začínáme si být plně vědomí toho procesu tlaku a uvolnění. Tlaku a uvolnění. Toto pro, to je proces života. Jestliže budete mít dobrou koncentraci, uvidíte ho i mezi buněkami listů, buněkami všeho, co žije. Starí z měli úctu k životu právě, ať už v Indii nebo v Číně, právě díky pozorování toho, že co se děje uvnitř, to se děje venku. Život je svatá věc, to říká i bible. a život je svatá věc, protože energie je jedna. Vysvětlíme to jiným způsobem, ale jedná se vlastně o stejný princip. To je vlastně nematerialistický přístup k pochopení života pochopení nás samých a pochopení světa. No a teď my používáme dech, aby jsme se k tomu pochopení dostali, aby jsme se dostali k pochopení sebe jako celku, k pochopení sebe jako jednoho celku. Takže v takzvané mezi, mezi dýchání si začínáme být vědomi toho jemného prostoru, jemného pohybu v těle. A toto vnímání jemného pohybu, jemného prostoru v těle je důležitý, důležitá část meditace. Tím, že se tento jemný prostor v těle stává jasnějším, to hrubé dýchání jde do pozadí. To je proces zjemňování. Meditace na dech, ať už ve vysvětlení teravády, tak už ve vysvětlení jogy. obzvláště ve vysvětlení yogačáry, je... Není nic jiného, než meditace zjemňování dechu. Proces meditace na dech je proces zjemňování dechu. Jemný dech Aby jsme vnímali jemný dech, potřebujeme jemné vědomí. Jestliže nemáme jemné vědomí, my nebudeme vědomí jemného dechu. Hm? To je důležité pochopit. Jestliže jsme si vědomí jemného dechu, to neznamená, že ten hrubý dech tam není. Ten se nakonec zmizí, ovšem na to potřebujeme dlouhý trénink, postupnou praxi. To nenastane hned, jestliže se o to budeme snažit hned. Pak používáme, nepraktikujeme anapána saty, nepraktikujeme věrou pozornost na dech, ale praktikujeme nucené dýchání. Buddhismus odsuzuje nucené dýchání, to ale neznamená, že nucené dýchání nemáte svoji funkci. je to neznamená, to je někdy buddhistické nepochopení. V józe se provozujeme některých z nás nucené dýchání, aby jsme se nakonec dostali do toho eh, přirozeného dýchání. Nucené dýchání je pouze eh, fáze k tomu, aby jsme získali prirozené dýchání. Čili účelem je též prirozené dýchání, ačkoliv budistické texty vysvětlují, jestliže používáme násilí vůči dechu, vůli vůči dechu, tak násilnou vůli vůči dechu. Samozřejmě vůli musíme použít, ale nenásilnou vůli. Jestliže nepoužijeme vůli, tak naše mysl se nemůže dostat k objektu. Z hlediska psychologie, aby se mysl dostala k objektu, potřebuje vůli. A potřebuje co? Energii, práhnu. Jestliže nemáme vůli a energii, no tak mysl se k objektu nedostalí. No ale my se učíme tyto složky používat na základě moudrosti, ne na základě násilí. No to je yoga. Jestliže to děláme pouze na základě násilí, ne na základě moudroslý. No tak to yoga není. To co vysvětlují puristické texty. Počínají Abidham, a tak dále. Čili meditace na dech je uvědomování, Toho, co používáme k tomu, aby jsme dýchali, hm? jak to na sebe navazuje. Vše, co vystane, má svoje důvody. Hm? No a my ty důvody vystání studujeme. Pokud Není důvod, tak nic nevyvstane. A může to vyvstat buď na základě násilí, nucenosti hm? a nebo na základě moudrosti. Když na základě nucenosti, násilí, no tak počítek bude jiný. No to je i nové visu Maga. Jestliže správně dýcháme na základě správného postoje, na základě správné mysli, počítat bude jiný. Jestliže dýcháme špatně na základě špatného postoje, a špatné, nesprávné myšlenky. Zase počitek bude jiný. A počitek je to, to, co spojuje tělo a mysl. Na základě duchovní je to počitek. Na základě tělesnosti je to nádech a výdech, dýchání. A vše, čeho si můžeme být vědomi, to je právě spojování. Bez spojování nic nemůže vystat. V tělesnosti, v počtu tělesnosti, věci vystávají na základě dechu. Právě proto my dechem můžeme. Reformovat, přetvářet tělo. Na základě počitku můžeme přetvářet mysl. Na základě těla, na základě dechu můžeme přetvářet tělo. To je jasně vysvětleno tady v Agamách. Přečtěte si. A na pána Samyuta, Buddha. Podívejte se na toho měcha, co sedí pod stromem, o čem medituje. My nevíme, naše vědomí závisí na učiteli. Když nemáme učitele, nejsme si, čeho si máme být vědomí. Medituje na Kdo to Revata. Revata je nej, nejlepší z. V mistrovství v Diáně. Ten si sedne pod strop, sedm dní zůstane na stejném místě a nehne se. Protože medituje na dech a dechem odstraňuje veškeré prekážky. No ale ovšem to dělal léta litoucí. <laughs> My si sedneme pod strop. <laughs> A jestli to vydržíme hodinu, no tak. Dobrý. Hm? ale to neznamená, že e, dlouholetou praxi se věci nemůžu změnit, ale do té dlouholeté praxi musíme dát uvědomělou pozornost. A to je meditace na D. No a teď jsem e, to řekl pro dnešek dost, zítra budeme pokračovat, Přečtěte si ten text. Hm? Nemusíme ho analyzovat slovo po slovu, větu po větě. Můžeme to nějak spojit na těch nejdůležitějších principech, které tento text vlastně vysvětlují. No a teď můžeme udělat pauzu malou.